Skjunde kassetens andra sida. Den kvällen fick fader Willibald med Åsas och Ylvas hjälp löfte av fyra av kvinnorna att han snart skulle få döpa deras speda barn om det skedde med högtidlighet och i samma kar där Harald Ormsson döpts. Men för egen del ville alltjämt ingen av gästerna lova något säkert. Hur godlyntade den kände sig av all välfängnad och därmed fick han ge sitt tåls fast han hoppats på mera. Nästa dag som var den sista dagen av Orms gille kom det till det skarpaste drickandet Du Orm hade ännu kvar rikligt med rökt fårkött och det mesta av en färsk oxe samt två kar med gästabudsöl och ett litet kar med starkt mjöd av lindhonung. Och han sa att det varken skulle lända honom eller hans gäster till heder om något av detta fanns kvar vid gillets slut. Alla gästerna var mån om sin egen heder och hans det lovade att göra sitt bästa och tog i med allvar allt ifrån Arla morgonstund. Och nu var det meningen, sa de med tillförsikt, att både värd och präst skulle hamna under bordet innan den sista skvätten tömts. Orm tog prästen avsides för att fråga honom till råds. Han ville veta, så han, om det vore lagligt inför Gud att döpa hedningar som var medelslösa av druckenhet. Tyde syns det troligt att mycket gott då skulle kunna uträttas framåt kväll så som denna dagen artar sig. Fader Willibald svarade att detta var en svår fråga som ofta varit föremål för tveksamhet bland heliga män i omvändelseverket. Somliga hållar före han att sådant är tillåtligt när djävulen är allt för envis. Och det stödde sig på att den store kejsar Karl när han döpte vilda saxare som höll hårt fast vid sitt gamla djävulskap stund om lätt döva det mest genstörtiga med klubbslag när det släppades fram till dopet. För att stävja deras våldsamhet och hediska tjut. Ingen kan förneka att djävulen valla svår för trät även på detta sätt. Och om det genstörtiga dövas med klubba eller med öl kan inte göra stor skillnad. Men den helige biskop Piligrim av Salzburg i gamle kejsar Ottos dagar tänkte likväl annorlunda i denna sak. Och skrev där om ett herdarbrev som var fullt av vishet. Och min fromme mästare, biskop Poppo, sa alltid att hans åsikt var den rätta. Ty det må vara sant, sa han, att djävulen för förtret även vid dop av sådana hedningar som dövats. Men sådan förtret är endast för stunden. Du när det åter till och att veta vad som hänt, då kan ingen, trots all sakramentets kraft, hos dem märka det ringaste grann av kärlek till Gud. Istället öppnade det återigenast sina hjärtan för djävulen vidare än för och rasa värre än någonsin mot Kristus och hans tjänare. lunda kommer alls ingen vinning eller välsignelse av detta och därför säger de heliga män jag nämnt och många med dem att inte ett dop bör ske med dylika medel. Det må väl vara som du säger när du har det från biskop Poppo, sa Ormsorgset. Du Han förstår sådana ting bäst. Men det är stor skada att det ska vara så. Det är Guds vilja att det ska vara så, sa fader Willibald och nickade tankfullt. Det skulle vara allt för lätt för oss med hedningarna om vi kunde köpa dem med hjälp av öl. Det är mer än så som vill till. Övertalning och goda gärningar och stort tålamod. Och det sista är det svåraste. Det är min önskan att göra Gud all den tjänst jag kan, sa Orm. Men hur ska vi kunna främja hans sak bland dessa mina nabor är mer än vad jag förstår. Mera blev nu inte talat om detta och dryckeslaget gick vidare i lust och gammal. Fram på dagen medan ännu de flesta var stadiga på benen gick de gifta kvinnorna in till Ulvas son för att enligt gammalt bruk bringa honom namngivningsgåvor och goda önskningar. Och männen som nu tyckte att de behövde lufta sig en stund började med lekar och styrkeprov ute på gräsbacken. Där drogs fingerkrok och togs livtag och lyftes på raka hasor med hojtande och stor muntret och många vackra kullerbyttor. Och några av de järvaste försökte också på den hårda tvåmanslek för starka män som kallades att lyfta på knuta dock utan att någon därvid förtog sig och sprängde sig eller fick halsen knäckt. Det var medan detta pågick som de fyra sällsamma tiggarna kom till Gröning kapitlet Om fyra sällsamma tiggare och hur Erins mästare kom fader Willibald till hjälp. Det såg ut som tiggar gör mest: vandrade till fots med påse och stav när de kom fram till gården och bad om mat och dryck. Ylva satt på bänken framför boningshuset i viktigt samtal med Gisles och randis mödrar. Till dessa båda ungdomar hade i stor belåtenhet kommit till henne på morgonen och sagt att det trideskott med varandra och bett henne lägga goda ord för dem hos föräldrarna på det att de måste få gifta sig ju för desto hellre och Ylva hade villigt lovat att hjälpa dem i denna sak. När det sa henne att tiggare stod i porten lät hon kalla på Orm tydde var hans påbud att ingen främling fick släppas in utan att han själv bestämte. Orm synade vandrarna och det svarade villigt på hans frågor men han tyckte knappt att det tädde sig som vanliga tiggare. Den främsta av dem var en storvuxen man Bred över bringan och fetlagd Gråsprängd i skägget Och med skarpa ögon under sitt hattbrett När han rörde på sig Släpa han ena benet som såg ut att vara Stift i knät Han talade med bullrande röst Och det hördes att han var från Sveahåll Han sa att de kom från Skälland Och ämnade sig norrut över gränsen En fiskare hade satt dem Över sundet och från landöre Hade det tikt sig fram men idag har vi ingenting fått att äta, så han. Det här är det långt mellan gårdarna och vi fick intet med oss i påsarna på det sista stället vi gästade. Likväl är det vi gott hull för att vara tiggare, så Orm. Det finns mycket kraft i Daners och Skåningars pannkakor, sa mannen en suck. Men det lär bli magrare för mig i fortsättningen och jag själv med dem innan jag når upp till melarbygder. Den som stod honom närmast var en yngre man, spenslig och blek i hyn. Över kinder och haka var han svart av ett kort skägg som växte mycket tätt. Orm såg på honom. Man kunde tro att du var ett rakad till präst, sa han till sist. Den spensliga mannen smålog sorgset. Mitt skägg sväddes av för mig en kväll när jag stekte flesk i blåst, sa han. Och det har inte ännu hunnit växa ut. Men det var de båda återstående främlingarna som orm granskade mest och de kunde han alls inte bli klok på. Det syntes att det var bröder, ty båda var småväxta och magra, långörade och stornästa, och båda tittade på honom med kloka bruna ekorögon. Fast de var så småvuxna såg det dock ut till att vara av stark och senig sort. De stod med huvudna på sned och lyssnade till de stora hundarnas skall. Och plötsligt satte den ena fingrarna i munnen och gav till en vissling, mjuk och dallrande och med en sällsam ton. Hundarna tystnade då tvärt med sitt skall och endast vänligt gny hördes från dem. Är ni troll eller endast trollkarar, sa orm. Inte så mycket som vi kunde önska, sa den ena. Till mat kan vi inte trolla fram, hur hungriga vi än är. Orm drog på munnen. Mat ska inte bli er vägrad, sa han. Vår trolldom kan knappt vara farlig på ljusa dagen Men sådana tiggar som ni har aldrig sett Tysta mina hundar brukar inga främlingar kunna Och ibland kan jag det inte ens själv Vi ska lära dig konsten, sa den andra lille mannen Sedan vi fått ett gott mål i magen och två i säcken Vi är härlösa vandrare och hundar förstår vi oss på bättre än de flesta Orm sa att det skulle slippa gå därifrån med påsarna tomma Och därmed bjuda dem att komma in och hit kommer ni i lycklig sönd för er själva, mitt i ett gille, sa han, så att det tör finnas tillräckligt åt er, både av pannkakor och annat. Men bäst hade varit för gillesfolket om du, som kan vissla så bra, hade kunnat spela också. De båda små männen såg på varandra och klippte med ögonen, men sa ingenting. Och alla fyra följde honom in på gården. Orm ropade till Ylva. Här har du vägfarande, både stora och små, som behöver sitt fat av din gillesmat. Ylva såg upp från sitt samtal och nickade med tankarna på annat håll och därmed fick hon syn på de små männen. Hon blev storögd av häpnad och for upp från bänken. "Erins mästare, ropade hon. Fel i mig och färdighad, min faders ycklare, och ni är i livet ännu. I Guds namn, stackars vänner, varför stryker ni omkring som tiggare? Har ni blivit för gamla för era konster nu? Även de små männen såg häpna ut vid detta möte Därpå små låg de båda två. De släppte sina stavar och tigarpåsar och tog ett par steg mot Ylva och slog runt båda två på samma gång. Den ene blev stående på händerna och hoppade fram och tillbaka under glada små leten. Den andra knötte ihop sig till ett nystan och rullade fram till hennes fötter. Därpå kom de snabbt på benen igen och med oberörd min hälsade de henne höviskt. Vi har inte blivit för gamla, sa den ene. Det kan du själv se, du skönaste av kung Haralds alla döttrar. Till det ska du veta att åldern skyggar för sådana mästare som vi. Och ändå är den rätt länge sedan du satt på din faders knä och såg oss leka för första gången. Men vi är hungrigare nu ändå. Många av gästarbytsfolket kom nu i Brodska, både män och kvinnor, för att se på dessa märkliga män som kunde hoppa på händerna. Men Ylva sa att de nykomna nu först skulle äta och dricka i fred och vara lika hedrade gäster som någon annan. Hon födde dem själv in i huset och lät sätta fram av det bästa mat och dryck och därpå behövdes föga tryggande för att få dem att gripa sig an. Tvillingarna och deras lekamrat följde med in och höll sig tysta i ett hörn. I väntan att de, de båda små männen åter skulle börja med konster och Orm förklarade för de nyfikna utanför vilka dessa båda sällsamma tiggare var. Det var kung Haralds gycklare sa han och är herrelösa män nu är från Irland och vida berömda. Jag såg dem den gång jag drack jul hos kungen. Men då var de pyntade med fjäder och brokighet. Och därför kände jag inte igen dem nu. Varför de stryker omkring som tiggare är inte gott att veta. Men när vi har satt oss till ölet igen får vi höra vad de har att berätta. När de nykomna ätt sig mätta hade gycklarna ingenting emot att bli med i dryckeslaget. Som nu efter vilostunden åter skulle ta vid på allvar. Men de båda andra satt fåmeldda vid sina tömda fat och sa sig känna stor trötthet efter vandringens mödor och den goda måltiden. Fader Willibald förde dem till sin egen kammare för att de där måtte få sova ostörda. Därefter tog han de båda gycklarna avsides och satt med dem en god stund under allvarligt samtal som ingen ville störa. Han och dessa båda kände varandra sedan gammalt från kung Haralds gård och var glada att se varandra igen. När nu alla återbänkade sig i kyrkan fick de båda gycklarna sitta bredvid fader Willibald. Från början blev det mycket frågande angående dem och alla var ivriga att få se något av deras konster. Ju förr desto hellre. Men de båda ycklarna satt stillsamma och smuttade på sitt öl och syntes inte bry sig stort om vad som yrkades. Orm sa då. Det vore illa av oss att pocka på att få se något av er skicklighet. Ni kan ha rätt att vara trötta efter er vandring och här råder du gästfrihet utan vederlag. Men det är sant att vi alla gärna skulle vilja njuta gott av att sådana mästare kommit hit till vårt gille. Du är så mycket vet jag att ni båda är vida berömda och jag har alltid hört att inga gycklar i hela världen kan tävla med dem som kommer från Irland. Hövding, svarade henne, du har hört rätt. Och det kan jag säga dig att inte ens på Irland finns det nu två män mera berömda i vår konst än jag, Feli Midorflän, om min broder färdigad här som är jämgod med mig i vår släkt har vi varit ycklar inför kungar allt sedan vår stamfader Flen Långöra i forna dagar har inför konung Konko Magnessa av Alster och inför hjältan av den röda grenen som var med honom i Emain Maka och för oss alla av Flen Longöra sett blev det med tiden en sedvänja och en lag att vi endast gick gyckla inför kungligt blod från den stund vi blivit fullärda i vår konst och fått rätt att kalla oss mästergycklare och det må ni alla veta att vi som gycklar inför kungar inte endast har det svåraste av alla yrken utan också det som här på jorden är alla människor till störst nytta. Det är en surmulen konung och hans kämpar när det täras av långtrogighet är farliga för alla människor. Men när goda ycklare skänker dem förlustelse sitter det skrattande vid sitt öl och går belåtna till sängs och låter grannar och undersåtar vara i fred. Näst prästerna är det därför vi som har det viktigaste värvet Ty prästerna skänker himmelsk lycka genom sin makt hos Gud och vi skänker jordisk genom vår makt över konungars lynnen. Och medan kungarna är många på Irland är också gycklarna där det bästa i världen och av många slag. Tumlare och narrar och buktalare, härmar av djur och förvridare av kropp och ansikte, svärdslukare och äggdansar och fröstar av eld genom näsborrarna. Men den sanne mästergycklaren är den som inte kan en eller två av dessa konster utan alla. Och det anses av kloka män på Irland att det bästa bland oss alltjämt är nästan lika goda som Conan Connors tre gycklar i forna dagar. Om dessa är det sagt att ingen som såg dem kunde låta bli att brista i skratt. Inte ens den som satt med faderns eller moderns lik framför sig. Det var tyst kring bordet. Och alla lyssnade ivrigt till vad han sa eller stirrade på hans broder som satt med liknöjd min och långsamt vippade fram och tillbaka med sina stora öron. Det var allas mening att maken till män aldrig förare syns till i dessa trakter. Du talar väl, sa Gudman i Uvaberg, och likväl är det inte lätt att tro allt vad du säger. Du om ni båda är så stora mästare i ert eget land, varför har ni då kommit till Nordlanden där det är långt mellan kungarna? Felimid log och nickade. Det kan du väl fråga, sa han. Det är Irland, ett land som ingen lämnar godvilligt. Och jag kan gärna berätta hur vi kom därifrån, även om vad jag säger kan låta som självberöm. Det må ni alla veta, att vi båda, jag och min broder, är landsflyktiga för en bedriftsskull som kanske ingen skulle kunna utföra utan vi. Och därmed hänger det samman så att när vi ännu var helt unga män, men redan fullärda i vår konst, var vi gycklade hos den gode konung Dannel Han var en man som tyckte om skämt och musik, Guds ord och hjältesängner, skaldskap och kvinnofägring och det gamlas vishet. Och oss visade han mycken heder och lönade oss med silver och kor och yppel betesmark. Därför älskade vi honom högt och trivdes väl hos honom och vårt enda bekymmer var att undgå att bli feta i vår välmåga. Det är det bland det värsta som kan hända i vårt yrke. Hans granne var konung Karl av Kilkenny. Denne var en farlig man full av högmod och skicklig att tänka ut anslag mot sina grannar. Nu kom en pingst med stor fest hos kung Darnal och med mycket att göra både för hans präster och skalder och för oss. Till kungen trädde gifte med Emmer, dotter till konungen av Cashel. Hon såg ut som en kungamöskas ut, klarögd och purpermynt och hyn, högbröstad och midjesmal, och bred över höfterna. Och med fletor så långa att hon kunde sitta på dem. Så att knappt ens du Ulva, skulle veta att vem som var skönast om ni båda hade möts. Över detta fröjdade sig inte endast kung Damnal utan också alla hans män. Och festen var bland det muntraste. Och på andra kvällen när vi alla var druckna kom kung Kalla över oss. Kung Damnal blev dödad där han naken hög omkring sig vid sin kammardörr. Och många med honom. Och drottningen lyftes ur sin brudsäng och togs med bland byttet, Och även jag och min broder, medan vårt rykte var stort. Vi åsignen av drottning Emmer smackade sjönkalla med läpparna och grinade brett. Men oss lät han sätta i förvar i sin gård tills tiden kom då han skulle hålla bröllop med henne som han rövat. Då lät han säga oss att vi skulle gyckla på bröllopet. Till detta sa vi nej, där vi satt i sorg över vår drepte herre. Men när vi fick veta att vi skulle agas med vassa spön om vi vägrade, sa vi ja- och lovade att komma inför honom med vårt bästa gyckel. Och det löftet blev hållet. Det skulle han inte ha kunnat förneka. Felimids smålog eftertänksamt för sig själv. Medan han styrktes ur sin stonka. Alla drack honom till och ropade att han var god berättare. Och att det var ivrig att få höra om den märkliga bedriften. Han nickade och fortsatte. Där satt han på sin kungastol när vi trädde inför honom. Och något drucken var han redan. Och aldrig har sett någon människa se mera väl freds ut med sig själv och allting annat. Han ropade högt till alla i salen. När han såg oss inträda att nu skulle de båda mästarna från Leilin visa vad det dugde till i lustighet och skämt. Hon som satt brudsmyckad bredvid honom såg heller inte ledsen ut. De unga kvinnor vänjer sig fort vid nytt mankön, Och det kan vara att kung kolla för henne tedde sig som ett ännu bättre gifte än vår herre kung Damnar. Vi började med enkla skämt fast välsagda och med konster som för oss hörde till det vardagliga. Och kung Karlas goda lynne var sådant att han genast kom i skratt. Hela salen skrattade också och när hade ställde sig på huvudet och blåste flöjt medan jag med stora brummanen hoppade runt honom i björndans blev larmet mäktigt och kungen kastade sig bakåt i sin stol med vidöppet gap och skvätte ner drottningen med mjöd ur sin stonka. Han kippade efter andan och skrek att maken till ycklaren aldrig skådat. Då spetsade vi öronen och började tänka oss för och mumlade i smyg till varandra. Ty om man aldrig sett sådana ycklar som vi hade vi aldrig hört sånt skratt som hans vid det lätta konst vi ännu kommit med. Vi grep nu till svårare skämt och starkare gyckel och kungen skrattade som ett skatbo i maj när solen kommer fram ur regnviset. Då kände vi oss allt bättre till mods och började med våra svåraste konster och mest betvingande skämt, sådana som sätter buken i skakning och bänder käften och led även på de som är betryckta av sorg eller plågade av sjukdom. Och nu steg kung Karlas skratt allt mera tills det göd som dånet av den nionde vågen vid Danegals kust när springfloden kommer och han svartnade i ansiktet och brast invärtes och föll ned från sin stol och blev liggande då såg vi på varandra och nickade färdigade jag och tänkte på vår herrekonung Damnel och att vi nu gjort vad vi kunde för honom och drottningen skrek högt i ängslan medan alla i salen rusade fram och vi själva makade oss åt dörren och innan vi kommit ut hörde vi ropas att han var död då väntade vi inte för att höra mera utan stack oss undan och flydde norrut över hedmarken lika snabbt som biskop Asaf över fälten vid Maxlekt den gången de röda spökena var efter honom. Vi nådde fram till konung Sigtryg av Dublin och trodde oss säkra där. Men drottning Emers utsända var efter oss med svärd och hon lät säga konung Sigtryg att vi var män som hon ärvt efter sin föreman man, konung Danal och att vi nu i ondska och djävulskap tagit livet av hennes nya gemål och därmed valt henne och hennes stor skada och att vi därför skulle dräpas. Men vi kom undan på ett handelsskepp och kom med det till konung Harald av Danmark och hos honom stannade vi och hade det gått. Och så länge han levde omtalade vi för ingen vår bedrift med kung Kolla. det att inte kung Harald måste få höra det. det. då kunde han gripas av ängslan att av oss bli lockad till lika farligt skratt. Det blev stort larm kring bordet när felimit slutat sin berättelse. Ty många började nu bli druckna- och det ropade att fast han talade bra vad det nu inte prat de önskade utan istället några av de konster som kung Karl hade skrattat ihjäl sig åt. Orm själv höll med dem som sa så. Det har ni redan hört, sa han till Att allas nyfikenhet varit stor från början och nu har den mycket ökat genom denna berättelse. Och här behöver ni inte hysa ängslan ifall någon skulle skratta ihjäl sig. Det är den som så gör för att skylla sig själv. Och därmed skulle mitt gille få ett gott slut och bli länge omtalat i hela gränsbygden. Och om det är som ni säger, sa Ylva, att ni endast kan gyckla inför kungligt blod så börjar jag väl kunna duga lika väl som små på Irland. Förvisso gör du det, sa Felmid hastigt. Ingen kan äga bättre kunglighet än du. Men det är en annan sak som är i vägen för oss här. Och om ni ännu har tålamod med mig ska jag berätta hur det är med det ni må veta att min förfader i åttonde led, Felimid med bockskägget, som jag uppkallade efter, var den ryktbaraste av alla gycklar i de dagar då konung finakta, den festglade var Irlands överkonung och han var den första av vår släkt som var kristen. En gång hände sig, när han var stad på resa, att han i sitt herberge mötte Sankt Adamnen och för den helige man upptändes han av stor vördnad och hemryckning och fann honom vara för mer än någon kung. Då ycklade han inför honom till hans lova ära, medan en helige satt vid sin måltid och gjorde konststycken av sin allra bästa och svåraste, så att han iven bröt sin hals. Och där låg han så som död. Men så snart en helige förstod vad som hänt, gick han fram till honom, rörde vid hans hals och bad för honom med mäktiga ord, så att han åter kvicknade till, fast hans hud satt snett på halsen allt framgent. Och av tacksamhet för detta blev det därför sedvänja i vår släkt att vi utom inför kungar och dem som stammar från kungar även må gyckla inför ärkebiskopen av Kersel och ärkebiskopen av Arma och inför abboten av Aiona och abbotten av Klan McNoise men är också att vi aldrig må visa vår konst inför någon som är odöpt och därför kan vi inte vara lags här hur gärna vi än skulle velat Orm glödde stort på honom när han hörde detta sista. Ty att det var lögn visste han gott från sin jul hos kung Harald. Och han skulle just vilja säga honom detta när han mötte ett skarpt ögonkast från fader Willibald och förblev tyst. Det kan vara att Gud själv ville ha det så, sa den andra gycklade en lugnt. Ty det kan vi säga utan skryt att många av kung Haralds bästa män anammade dopet mest för att slippa att gå ut när vi skulle visa våra konstdycken inför kungen. Ylva vill nu säga någonting Men Orm och fader Willibald och de båda gycklarna Följde henne genast i talet Och kring bordet rådde nu sånt larm av druckenhet Och stor besvikelse att ingen hörde henne Orm sa Det är mitt hopp att ni båda mästare blir kvar här en tid framåt Så att vi alla här i gården kan få vårt lystmet av era konster När vi ensamma Det här är vi alla goda kristna men nu började några bland de unga ropa allt högre att de ville se gycklarna vad som ens skulle göras för den sakens skull. Döp oss om inte ett annat hjälper ropade en och det är nu strax på stunden. Ja, ja ropade andra det blir det bästa och låt det ske fort. Några bland de äldre skrattade men andra såg betänksamma ut och tittade tveksamt på varandra. Gisle, svarte grim son sprang upp på bänken och skrek. Det som inte är med på detta kan gå lägga sig i höglada nu genast så att det inte i vägen. Iven och ropandet tilltog nu allt mera. Fader Willibald satt framåtböjd och mumlade för sig själv under de båda gycklarna med fridfull läppjade på sitt öl. Svarte Grim sa. Nu synes det med vara ett ringa ting att bli döpt och ingenting att ängslas för. Men det kommer sig av att jag druckit mycket stark öl och är värmd av gillet och vänners men annat kan det bli när ölglädjen gått av mig och jag tänker på grannars skratt och stickord. Dina grannar är här, sa Orm, och vem ska komma med skratt och stickord om alla gör som du? Det är för att vänta att du och alla ni andra kommer att skratta åt odöpt folk efter detta när det blir märkbart för alla hur mycket ni bättre att er lycka genom att låta er döpas. Det kan vara att du har rätt, sa Grimty. Ingen kan säga annat än att din lycka är av det bästa. Nu reste sig fader Willibald och läste över dem på latin med utbredda händer så att alla satt tysta och orörliga under hans ord och flera av kvinnorna bleknade och började själva. Två män av det druknaste reste sig och befallde sina kvinnor att genast följa med bort från detta häxeri- men när det tilltalade blev sittande, som det ingenting hört med ögon och öron endast för fader Willibald, satte de båda männen sig igen, som om det nu gjort vad det kunde, och återtog med sorgmodig min sitt drickande. Alla kände stor lättnad när fader Willibald slutade med sitt latin, som led som förskräckliga galdrar. Han började nu tala på vanligt språk om Kristus och hans makt och godhet. Om hans vilhet att ta alla människor i sitt häng Till och med horkonor och rövare Och därför, sa han Finns det ingen här som är utesluten från allt det goda han ger Det är en hövding som bjuder alla till sitt gästabud Och har rika skänker åt alla Lyssnarna gladdes åt detta tal Och många kom i skratt Det är en varfande muntert och mycket rätt att höra grannar kallas rövare och horkoner utan att själv tycka sig börja räknas till någon deras sorten. Och nu är det mitt hopp, sa vadrevilbald, Wilbald att ni är villiga att hålla er till honom för hela livet och att ni förstår vad ni därmed har att göra så att er vandel bättras efter hans önskan och att ni aldrig vänder er till någon annan gud. Ja, ja, ropade många otåligt. Vi förstår allt och skyndar nu så att vi blir färdiga till annat. Ett tar ni nu på er som ni alltid måste komma ihåg, fortsatte Pader Vilbald. Och det att ni allt framgent kommer hit till mig i denna Guds kyrka varannan söndag eller åtminstone var tredje för att lyssna till Guds vilja och undervisas i kristig lära. Vill ni lova mig detta? Det lovar vi skrekste Och låt er nu vara nog med prattiden hastar och snart börjar det kvällas. Det vore bäst för era själar om ni alla kunde komma varannan söndag. Men det som har lång väg må slippa med var tredje. Håll nu käften präst och döp oss, vrålade det otåligaste bland männen. Tyst, röt fader Willibald med väldig röst. Det är van vantros gamla listiga jävlar som lockar er att skräna och falla mig i talet. Det är därmed hoppas det att vara Gud för tret och att få behålla er som sina egna. Men det är inte överflödigt tal jag kommer med när jag talar till er om Kristus och Guds påbud utan sådant som ni måste lyssna till uppmärksamt och i stillhet. Och må nu allt djävulskap vika bort från er så att ni blir värdiga att anamma dopet. Därmed började han återläsa på latin och nu långsamt och med stränghet i rösten så att några av de äldre kvinnorna snart började jämra sig och fälla tårar. Ingen av männen vågade säga ett ord. De satt alla ängsligt stirrande på honom Med stora ögon och öppen mun Men ett par såg snart nicka Med huvudet allt närmare ölkannan Och sakta glida ner under bordet var på långa snarkningar Genast började stiga upp därifrån Fader Willibald Befallde dem nu alla att komma fram till dopkaret Där Harald Ormsson döps Och där blev nu 23 män Och 19 kvinnor döpta Unga och gamla Orm och Rapp drog fram De båda sovan under bordet och försökte få liv i dem, men när detta inte ville lyckas bad de fram till karet och höll dem säkert fast tills det blev vattenösta som de andra, varpå det las i ett lugnt hörn för att sova vidare. Munterheten var nu stor hos alla, både män och kvinnor, när det vred och vatten ur sitt hår och gick tillbaka till sina platser vid bordet. Och när fader Willibald försökte avsluta sitt verk med en stor välsignelse var det inte mycket av hans tal som kunde höras i larmet. Här är ingen rädd för lite vatten, skrek de stolt och grinade mot varandra. Allt är färdigt nu. Upp nu, gycklar och hoppa för oss, det är bästa ni förmå. Gycklarnas smålog, reste sig villigt och genast blev det djupt tystnad i salen. Det hälsade höviskt Ylva när det trädde fram på golvet, som om hon varit den enda åskådaren för dem. Och under en lång stund höll det därefter församlingen stöm av häpnad eller råmand av skratt. De slog runt både framlänges och baklänges utan händers hjälp och kom alltid ned på fötterna. De härmade fåglar och djur blåste visor på små pipor under dans på händerna bollade med ölkannor, knivar och svärd och i sina påsar tog de fram två stora dockor, brokigt klädda och med snidade käringansikten som de höll i händerna. Fel i ena och färdiga den andra och som plötsligt började samtala först i allvändighet sedan nickande och fräsande och till sist med förskräckliga okvädningsord som det munvikt öste över varandra med kraxande röst utan att förtröttas. Det gick en rysning genom församlingen när dockorna började tala. Kvinnor hackade tänder, män vitnade och grep efter vapen. Men Ulva och fader Willibald som kände dessa konster sedan gammalt lugnade dem med att allt kom sig av gycklarnas skicklighet och att ingen farlighet fanns därin. Orm själv såg betänksam ut ett ögonblick men fann sig snart och när gycklarna förde sina dockor allt närmare varandra och dessa började fekta med armarna under allt gällare skällsord som det snart skulle fara varandra i håret kom han i ett sånt skratt att Ulva böjde sig mot honom och bad honom tänka på hur det gott för att kunna kolla. Orm strök tårar ur ögonen och såg på henne. Det är inte lätt att tänka på allt när man har roligt, sa han. men jag tror inte att Gud låter någonting hända mig nu när jag är honom till så stor nytta. Det kunde dock märkas att han tog Ylvas råd på allvar, ty det var alltid så med honom att han hade lätt att ängslas för sin hälsa. Till sist slutade gycklarna med sina konster, fast åskådarna ständigt äggade dem att fortsätta, och allt slutade utan att någon skrattat ihjäl sig. Fader Willibald tackade Gud för allt som vederfarits dem och för alla själar som han fått nåden att bringa till Kristus. Därmed var Orms stora kristningsgilles slut. Och nästa morgon i gryningen red alla gäster hem från Gröning under samtal om allt smakligt det fängnats med om alla gycklarnas muntra konster. Sjunde kapitlet. Om mannen som bar Sveakungens svärd och om magistern från Aachen och hans synder när allt var ändat och stillhet återvänt till gården där nu endast de fyra tigarna dröjde kvar var Orm och alla i hans hus ensamma att gästarbudet avlupit bättre än man kunnat vänta och att Harald Ormsson fått ett kristningsgille som säkert lände både honom och dem alla till stor heder. Endast Åsa såg betänksam ut. Hon sa att de skarpätna gästerna satt i sig det mesta av husets förråd både vått och tort så att man kunde bli bekymrad för mindre. Bakstugan är tömd som på en enda brödkistan är och i visthuset ser det lika ynkligt ut som en flock vargar hälsat på där. Och det säger jag er båda att om era söner blir många kan inga sådana dopgillen hållas för dem utan att hela rikedom öds bort. Likväl vill jag inte klaga stort över vad som slösas denna gång det är rätt att den förstfödda sonen hedras men nu får du bli svag, dricka till maten tills nytt maltgorn finns att få. Orms sa att han helst ville slippa att höra grumsande över uppätna matbitar. Men du menar väl, sa han till Åsa, och ditt morrande kommer nog mest av gammal vana. Och svagdricka lär också gå att dricka, har jag hört. Du må betänka, Åsa, sa fader Wilwald, att detta gille inte vad som andra. Det har främjat Kristis sak och lockat hedningar till dopet. Därför kan dess överflöd inte klandras och Gud kommer att ge tiofalt igen. Och så erkände att allt kanske därmed kunde vara ursäktat, ty fader Willibald sa hon inte gärna emot, inte ens när hon var i sitt sträva lynne. Den lyckligaste av alla var fader Willibald som under detta gillade fått utföra så stora ting och är endast kristnat alla gästerna, utan också så som den första av alla kristig tjänare lyckats döpa män från Småland. Nu kan jag i sanning säga, sa han, att tålamod fått sin lön och att jag inte förgeves följde med er till detta land. Under dessa tre gillesdagar har 45 skelar undfått dopet av min hand. Det är sant att ännu ingen kom till mig driven av hjärtats sanna trängtan till Kristus fast jag talat så mycket om honom. Våra gäster lockades av mästarna från Irland och männen från Småland döptes tvungna. Men det är min tro att om en kristig tjänare satte sig att vänta på hjärtats sanna trängtan hos detta folk då blev hans väntan lång. Och av vad som nu blivit gjort kan mycket gott komma. Men att allt gått mig så väl i händer är inte min förtjänst utan dessa båda mästares från Irland. Och det var förvisso ett guds klara under att det sändes hit i rättan tid för att hjälpa till vid det heliga verket. Det är lätt att se att det är så, sa Åsa. Nu kan det vara på tiden, sa Orm till de fyra främlingarna, att vi får höra något mer om er som kommit till oss i tigarskepnad. Vi är nyfikna att få veta varför ni båda mästare drar omkring på sånt sätt- och vilka ni båda andra är, och i vilka ärenden ni är stadda. Den store mannen med det gråsprängda skägget såg sig omkring och nickade långsamt. Därpå sa han med sorgsen röst. Spjalle heter jag, och i Uppsala hör jag hemma. Jag har varit med kung Erik i all hans härnad, och stått honom närmast som hans sköldbärare för min storlek och styrka skull. Men nu är jag löst min tjänst, och mitt ärende är endast detta- att draga hem till Uppsala i en tigares skepnad med ett svärd fastbundet vid mitt ben. Han tystnade och alla såg på honom i hepnad. Varför har du ett svärd bundet vid benet? frågade Ilva. Mera kunde väl vara att säga om detta och om annat, svarade han. Men må hända har jag redan sagt för mycket sedan jag vet att du, husfru, är kung kungsvens syster. Men en nyhet är den största och värsta och det är den att kung Erik som kallades den segercelle är död alla tyckte att detta i sanning var en nyhet och det var ivrigt att få höra mera och för mig behöver du inte vara rädd fast jag är kung Svens syster sa till mellan oss är kärleken inte större än att han nyss hade utsända män här som stod oss efter livet är det han som dräpt kung Erik nej, nej sa spjallet förtrytsamt då hade inte jag varit i livet nu det var trolldom han dog av, det är min tro, om det nu kom från gudarna eller från den onda versetta kvinnan Sigrid, skoglar Tostes dotter, hans drottning. Må hon väl i helsforsa bland svärdsäggar och ettorormar. Kungen låg på plundring bland småöarna med stor flotta och det var hans tanke att snart segla mot kungsvän som satt i norra skälen. Och alla hade vi goda dagar och trivdes med våra värv. Men när vi låg i skeppsläger på Falster tog olyckan sin början. Det där kom en förvillelse över kungen så att han för kunna för hela herren att han tänkte låta döpa sig. Han sa att hans lycka mot kungsven skulle bli bättre om så skedde så att han helt skulle kunna göra slut på honom. Till detta hade han lockats av präster som kommit från saxarna och mumlat till hans öra. Herren tyckte föga om detta och förståndiga män sa om öppet att det illa hövdes en sveakonung att tänka på sådan få som kunde passa för saxare och daner men inte för honom. Men han såg misslynt på dem som talade så och var sträv i sina svar till dem. Och då alla var vana vid att han själv förstod allting bäst och helst gjorde som han ville blev ingenting mera sagt honom av hans män i detta ärende. Men hans drottning, den galna värsötskan som var med oss på härnaden med alla skepp hon ärvt efter sin fader, hade ett hat till Kristus och allt hans folk och lät sig inte tystas av kungen. Och mellan dem blev nu stor träta så att det spodes i härn att hon sagt att en döpt konung vore det ömpligast hon visste och att kungen lovat en aga om hon en gång till öppnade munnen i denna sak. Men det var för sent att tala med henne om aga nu, det skulle hon haft tidigare och ofta. Av detta kom split i hären så att vi svear och drottningens män såg snett på varandra med många stickord och ofta tog till vapen när vi möttes. Och nu grep trolldomen honom hårt så att han sjuknade och låg maktlös. Och tidigt en morgon när de flesta ännu låg i sömn seglade skoglar tostes galna dotter bort med alla sina skepp. Hon ämnade sig till kung Sven trodde många och det var också kungens tanke när han fick veta vad som hänt. Men intet kunde göras åt denna olycka och kungen var nu så svag att han ej förmådde säga mycket. Nu kom en stor skräck över lägret och alla skeppshövdingar ville bort så fort de kunde. Det blev stor kiv om kungens skattkister och det skulle delas mellan alla för att inte falla i kung väns hand. Men mig kallade kungen till sin bädd och befallde mig att bringa hem hans svärd till hans son. Det var Uppsala kungarnas gamla svärd som kommer från Fröj och är deras största klenod bär hems värdets och låt det inte komma vilse ty i det bor ettens lycka och därmed begärde han vatten att dricka och då förstod jag att han inte hade långt kvar och han som folken kallade den segercellen dog snart därefter i elände på sin bädd och då har vi knappt kvar många nog för att bygga hans likbål men vi gjorde så gott vi förmodde. Och hans trälar och två av prästerna dödade vi och la vi hans fötter på bålet så att han inte skulle komma ensam och oansenlig för gudarna. Och medan bålet ännu brann kom öborna manstarka emot oss med härrop. Då flydde jag snabbt för detta svärdskull och med dessa tränemän kom jag över till Skåne i en fiskebåt. Och svärdet bär bundet vid mitt ben under kläderna för att gömma det så gott jag kan. Men hur det nu ska bli i världen sedan han är död är mer än vad jag kan förstå. Till bland alla kungar var han den ypperste, fast han för den onda kvinnans skull, vilket som slut, att han nu där borta på Falsterstrand ligger utan hög över sin aska. Så var Spjalles berättelse och alla fann hans nyheter märkliga. Det är onda tider för kungar, sa Orm. Först Styrbjörn som var den starkaste, sedan kung Harald som var den visaste. Och nu kung Erik som var den mäktigaste. Och det är inte länge sedan vi hörde att också den store kejsarinnan Teofano dött. Hon som ensam rådde över saxar och lombarder. Endast kungs vän min svoger som är fulla av ondska än andra dör inte utan frodas och växer till. Det vore gott att få veta varför Gud inte förgör honom och låter bättre kungar leva. Gud slår honom nästa stunden inne sa fader Viljvald. Så som han slog Holofernes som fick sitt huvud avhugget av kvinnan Judit eller Sanherb, Assyrernas herre som dreptes av sina söner inför sin avgudda bild. Men ibland är det onda seglivat och här i dessa är djävulen starkare än på andra håll. Därför har vi nu nyss fått höra ett förskräckligt tecken. Det här sitter dennes spjalle och talar om att han var med om att slakta Kristi tjänar vid sin konungs likbål. Sådant djävulskap finns ingen i världen Utom här och hos det värsta bland vänderna Och för mig är det inte lätt att veta Vad jag bör göra inför sådana gärningar Och deras gärningsmän Jag kunde säga dig Spjalle Att du evvinneligen ska brinna i helvetet för detta Men därmed vore föga sagt Ty till helvetet ska du ändå Spjalle såg sig betänksam omkring Bland de närvarande Nu har jag sagt för mycket i mitt oförstånd sa han, Och väckt vred hos denne präst men vad vi gjorde var endast enligt gammal sed så som alltid gjorts vid kungars bortfärd. Och det sa mig av dig, husfru, att jag inte var bland fiender här. Bland fiender är du inte, sa Orm, och inte ett ond ska vederfaras dig här. Men du må inte finna det underligt att vi, som alla håller oss till Kristus, håller det för en ond gärning att repa präster. Det är bland de heliga martyrerna nu, sa fader Willibandt. Har det, det bra där, frågade Pjalle. Det sitter i Guds klaraste salighet och det är långt bättre än människoförstånd kan fatta. Du har det fått sin lott bättrad mycket, sa Pjalle. Just kung Erik räknas det bland trälarna. Slut på söndekassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i emballaget och fortsättning följer på kassett nummer åtta.